و شیرورت او یو دا خواست دا باب افعال نا شیرورت دی الگا شیرورت ستا وی ای گشتن شی صاحب ما خز گرزیدل دا صاحب د ماخص ګشتتنې ش صاحب ماخ یا صاحب چې موسووب به ماخص یا صاحب ته داسې سی وګرد چې هغهه موسووب او یا صاحبی کیزی در محقص یا گرد دل در یا سید تما خص کی اګورا د البنا دا د خربې چیرې کنه دا دا ټیب دې په اړ ډیر خې دي دا ټیب دې په اړ کامیاب ولات نو باقی داتی پیقی حکم اصد یا خود جدا مساله را افتا مبارک سوئی دے بارا که نا خود جدا خبر را دا د غریبانو د دا پارا دا غریدان بد بد ریدر اسکل سره سراتی بی ختمی نو زموږ د امیر سیف په ګوند کې چينيان او غي پېخي مساله نه دغه کوله خو دا غل اخرې ساتلې ویله نو پغې به په رسول نو مالی موضوع بوخره نو امیر سیف تمه وې كيفه حیوانات وک وی البنت حمارهتنا البنته نو ګورا ګشتنه س یانه ګشتنه همارا صاحب ماخذ صاحب لبن پېښ کنا د موږ ته دا خبر اخهار کوله چې شه صاحب ماخذ ګرځیدل یعنی دا حمارا صاحب لبن ګشتنه همارا اې پرسه کې خريته سوې خارفه دغه تا وایته ها لا لا غ ماده تاسو ها ماده خر ماده متا څه داخل کې خضا امیر سے اب یاد دیکھا خضا اصطافان دیکھا نا مگوش نیکی بکار نرہ سکتا البنا البنات حمارت یعنی گشتن خر امیر شاہب لبان علیکہ پو خصوے کانا خا. أو بل ويجي أخرى بطل جاموس يا أخرى بطل شعب موسم د حریب کی چلے بچیرو کورا گشتنه شه صاحب چیزه دلته د دې مثالونو کې به ترتیبي کړم دا مینس کی مثال چې ذکره دا مینس ک معنا چې دا د دی مثال روس تر اوره او دا اخر ک معنا چې دا نو د دی مثال په مینس کې راولې اخر فت الشات صاحب نګشتنه گشتن شاد گشتن شاد صاحب بچه در خریف گشتن شیکن گشتن شاد گڑا اگر دیده صاحب کیزه صاحب د بچی اگر دیده در ماخذ پا خریف که در اخراپت ماخست چی ده نو آغا خریف تیه خریف منی تا وی اخراپت شاد بچی روڑ گڑ پا منی که نو گشتن شد شا گشتن شاد صاحبی چیزی صاحبی بچه در ماخست در خریف پیش پا خبر کنو او منس کې یا صاحب چیزی موصوب به ماخذ صاحب چیزی موصوب به ماخذ اجرابل اجراب ازیدون دای چې مانہ کوم کړه از تا غل کو ما ماته دا مانہ سي کاری نه خو ز دارته دای چې څنګه له کو زرت بیا مثال ویمه ده د نورو کتابونو اجرابل اجراب زده ایګون او د دویمه معنا تا وګوره غشتن سه غشتن زید صاحب چیزه صاحب شطر موصوف ب ماخذ موصوف ب جرف اجراب زیدونو زید و د خارختی و خ مالک ده اذر اب زیدن زید د څه ها اذر زید د خارختی اوخ مالکو ګرځه اجرب زیدن گشتنے سے سے سوک تھے زید صاحب چیزی دا سوک تھی اوخ با ماخذ جرب موصوب با یعنی زید دا دانش اوخ مالکو کر دے چارہ خارختیو خو دا به دا اجراب ش کمم دی که نه دا بهله دغ شي ده دا, دا, دا اجراب بهځ اوګ زید زید صاحب د شي چې وخ دی موسوب په ماخص دی هغه اوخ موسوف په جرب باندې دی ٹھیک ده که نه ته دا دغه کړی دی دا ب تر تیبی په دی مثال نو کې کړی ال باانه د چا مثال دی د څېرورت اوله معنی د څېرورت اوله معنی څه ده غشتانې څه صاحب او د څېرورت دیمه معنی درې معنی څه ده غشتانې څه صاحبي چیزی درماخذ لک اخرفته الشات غشتانې سات صاحبي بچه در ماخذ در خریف او ده چه که مدمیم امانه را اولیده دا. نو داقی مثال آقا داری گشتانی شه صاحبی چیزی مصوب با ماخذ نو اجر زیدون گشتانی زید صاحبی شطر که مصوب باشد با جرب علی که برا سیکنه مزده که نورا چیلو گرانی گی دو کنڈی را در سریروت سو مانی دی یاو شه صاحب ما خذ یاو شه صاحب کیزی در ما خذ یاو گشتن شه صاحب کیزی موسوب با ما الب البت داول مثال اخراpat د در مثال اجربه بس پوخ